Тисячі думок переганяли одна одну. Крутилася голова. Там десь попереду страшне, невідоме, жахний глухів. Недалеко від Мелні нагнали другі санки. Сидів там зіщулений, переляканий Піп Кирило з солдатом. 21 лютого опинився вже весь гурт під вартою в глухові. І почалися нескінченні допити. Набрався тут страху не тільки книж, а й Піп Кирило. І йому довелося виправдуватися перед страшними суддями в застінку, що не доносив довго, що, мовляв, сталося це від незнання його і для того, що боявся, щоб той книж от побою його, попового, не вмер. Затем, Книшеві слова за злочин великі взяли судді. Даремно спробував був книж заперечувати свою провину. Свідки і рідний небіж між ними не дали йому потаїти провини. Признався такий книж, що говорив ті лихі слова. Говорив, мовляв, в п'янстві і жалості своїй, що ведмідь бджіл подавив. Та не так просто подивилися на справу судді. Багато мороки доводилося мати колегії із стяганням податків. Дуже й опір доводилося переборювати. Тож, для прикладу іншим, ухвалила колегія Книшеві сувору кару. 28 вересня, майже через рік, як ото прохопився Книш лихими словами, в Глухові на Майдані, Зібралася сила люду. Вже тиждень тому по всіх церквах читали укази, що сьогодні каратимуть мелнинського козака книша за негожі слова про імператора, за те, що він проти зборів і данин, які влада встановила. Лихії слова говорив: Залунали дзвони жалібні по церквах, дзвонили. По То з тюремної ізби на страту вели книша. Проминуло з півгодини. Прочитав урядовець колегії ухвалу, жалібно вдивлялася юрба в обличчя книшеве. Блідий, тремтячий, стояв він на помості. У чорній одежі, жалібній, наблизився до нього піп із хрестом у руках. Ще хвилина зійшов піп із помосту і тихо, покірно, мов вівця, поклав книж свою голову на дерев'яний обрубок. Ще півхвилини і пролунав страшний зойк, цокнула велика сокира і покотилася по помосту голова. Так кінчив свої дні Мельницький козак Юхим книж. Донощикові перший кнут. Ще солодко спав 9 квітня 1725 року після смачного обіду стародубівський комендант Пашко. Як до світлиці на вшпиньках увійшов челядник Іванко і потихеньку-тихеньку наблизився до ліжка. Страшнувато було челядникові пана свого будити, але ж треба у передпокої стояв топольський сотник Клим Янжул. Заявляв, що має негайно важливу справу до коменданта. Обережно розбудив челядник свого господаря. Позіхаючи, почухуючись, сів Пашков на постелі. «Скажи йому, хай сюди йде. Тут розкаже». Розчинилися двері легкою кошачою ходою, увійшов Янжул. «Розказуй сотнику, що там?» «Навіть спати не дав. Яка там справа така негайна?» Почав розказувати сотник і вмить десь сон подівся. Адже справа важлива таки дійсно. Явився в непристойних словах ніхто інший, як наказний полковник Стародубівський Іван Лаврентьювич Борозна. «Оце сьогодні, – розказував Янжул, був я в Борозни. Був там ще й бакланський сотник антипсоколовський. Ну, прийшов я, привітався, посідали ми, подали служки каравку горілки, випили, закусили. Аж раптом питає мене полковник, «Чи й ти? – імператорської величності, – кажу. Та він же помер. І тебе чорт візьме!» «Є в нас государиня імператриця», – відповідаю. «Та мать твою з нею!» Вискочив я від нього та оце прийшов повідомити. Замовк Янжул, а комендант, покликавши служків, почав швидко одягатися. «Ну, посидь, братець, тут, а я зараз». Промовив, вдягнувся і швидко вийшов. Якесь важке перечуття охопило Янжула, як лишився сам у комендантовій світлиці. Знав би, що почнеться слідство з негожих слів про царицю і чим кінчиться, не знати зараз.